פרק י"א: "והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם.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 וייקחו אנשים עמם מפרן, ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים, וייתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו, וימצא הדת חן בעיני פרעה מאוד, וייתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנש הגבירה.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 וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכהו, ויפקד אותו לכל צבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתחסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרעיה שנם עשר קרעים. ויאמר לירוב עם, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את עשרה השבטים.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 הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. והימים אשר מלך שלמה בירושלים על כל ישראל ארבעים שנה. וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו.